La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea G009 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea de astăzi va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 19 de la Galateni, capitolul 1, numai înainte însă de a avea un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul precedent ne-a dus o încheiere foarte plăcută. Suzanka, fata aceea frumoasă, care auzise despre ce a pățit Iudca, soția lui Daniș, cum a fost bătută, iar acum zăcea grav bolnavă în casa fratelui ei, s-a decis să meargă acolo și să stea peste zi lângă Iudca și să-i acorde primul ajutor de care era capabilă probabil mai bine decât fratele ei. Vestea despre soția lui Daniș îi fusese adusă de către Imrich, care a fost foarte impresionat de atitudinea plină de bunăvoință a Suzancăi și s-au înțeles ca ea, Suzanca, să vadă peste zi de sora lui Ian, iar seara să vină în ajutor și Imrich cu cele ce va putea el. Astăzi, în capitolul 11 intitulat Amintiri, povestitoarea ne întoarce înapoi către frații doi gemeni Pavel și Andrei împreună cu Elenca, aceea care fusese adusă în casa lor să trăiască împreună cu Mătușa și cu ei. Povestitoarea ne face cunoscut că, iarăși trecuse o săptămână, din duminica aceea în care Pavel și Elenca căutase răfragi și găsiseră acea fericire pe care un om o poate afla numai odată pe pământ. Indiferent ce poate aduce viața, amintirile legate de paradisul acela care s-a deschis odinioară în inimă te face fericit și după mulți ani de zile. Era sâmbătă. Pavel Murtinov plecă la îndatoririle lui din pădure până ce ajunse la un stejar falnic care fusese doborât. Tânărul pădurar se așeză în iarbă ca să-l aștepte pe tâmplar care voia să vadă copacul. Munții erau astăzi ca morți, niciun zgomot nu-i tulbura gândurile și lucrul acesta îi era pe plac deoarece avea multe la care să se gândească. Își închipui ce făceau un clipa aceea cei de acasă nu stătea în pădure decât atât cât era necesar și imediat ce putea se grăbea să ajungă acasă, unde l-aștepta un călduros bun venit de care se bucura deja întreaga zi de lucru. Și Andrei era mereu bine dispus. Focuros descându și aduse materialul la casă. El dorea să podească nu numai o cameră, ci pe amândouă, iar el lăsase cumva să se înțeleagă care de gând să se însoare. Oare de ce nu-i spun că și eu am de gând să fac lucrul acesta? Am putea face nuntă în același timp și apoi Ilenca va fi a mea, numai a mea. Încă nici nu i-am spus cât de dragă mi este, dar ea știe bine, așa cum știu și eu că mă iubește. Început să se gândească la dovezi. El îi aducea buchețele de flori sălbatice sau fragi dulci, iar ea la rândul ei îi împodobea camera cu câte un buchet de flori din grădinița ei. Cu Andrei avea totdeauna ceva de povestit. Adesea îi auzea cum făsuiau de voios sau cum se sfătuiau unul cu altul. Pentru el i arunca din când în când câte o privire ascunsă pe sub genele lungi, apoi zâmbea ca atunci când răsare soarele în munți. Joia trecută fusese la târg în orașul Z. Andrei îi cumpărase tot felul de lucruri. El, Pavel, venise târziu fusese reținut mult timp la primărie, dar văzuse un frumos cordon albastru și acum i-l adusese. În timp ce a lăuda și mulțumit călduros lui Andrei pentru darurile luate, de dumâna cu Pavel fără să spună nimic, dar de câte ori se uita ea la el, vedea cât de bucuroasă era. Ei bine, va trebui să-i spună în cele din urmă cât de dragă îi era și să audă din gura ei că îl iubea. Apoi se vor duce la Mătușa și la Andrei și el voia să o ceară de la amândoi, pentru că Andrei o crescuse și o învățase. Apoi ea va fi a lui în întregime și poate că va reveni pacea în sufletul lui, pace care nu voise să vină până acum, în ciuda mari fericiri care îi umplea sufletul. Dar când o să fiu căsătorit, când o să am pe cineva care să fie al meu, gândea el, cărea să-i aparțin cu toată ființa mea, atunci poate că nu mă va mai chinui gândul că un om ar trebui să trăiască altfel, că noi ne-am născut pentru o viață mai înaltă. Dar ce ciudat sunt, se dojeni el singur. De ce tot doresc după ceva fără nume, despre care nici măcar nu știu unde ar fi găsit? În ciuda marii fericiri de care am parte, am impresia unei case goale în care trebuie să locuiască cineva. Pavel făcu o pauză în gânduri și cum stătea așa în iarba luxuriantă cu capul în mâini, se răsă în voia acestui dor. Precum cupola unui domn maestuos, așa se bolteau deasupra lui coroanele unui stejar bătrân de sute de ani. Nu departe de el ieșea din pământ un izvor aproape acoperit de frunze și de ferigi și șerpuia mai departe ca un pâriaș asemenea unui fir de argint printre florile de nu mă uita, care își ridicau spre cer ochișorii albaștri. În depărtare se auzea cucul și zgomotul făcut de ciocănitoare. Veverițele țăpăiau sprintene de la un copac la altul, fluturi mari și multicolori zburau din floare în floare. În vale răsuna ultimul cântec al privighetorii. Coniferele își răspândeau mirosul îmbătător. Pe acolo unde copacii lăsau între ei un spațiu ca o poartă, se putea vedea creasta măreață a lanțului muntos care împrejmuia valea. De desubtul piscurilor erau pajiști luxuriante presărate cu milioane de flori deasupra lor cerul albastru, iar deasupra lui, ah, Oare ce se afla deasupra lui? Întreaga lume era atât de frumoasă, totul era atât de pur, scăldat în roa dimineții, spălat de ploaia de ieri, uscat de soare, da, lumea era curată, cerul plin de lămină, numai el, numai el nu era curat. Anii aceia petrecuți în serviciu militar, faptele acelea de care nu știa nimeni, toată murdăria aceea, Oh, da, el nu era curat. Și viața de aici nu putea curăți viața aceea de odinioară. El avea nevoie de cineva care să-l ajute. Aici nici Ilenca nu-l putea ajuta. Inima reprimase și năbușise sufletul, dar acest suflet trăia. Era bolnav și acum dădea semne de viață și plângea. Și Pavel simți că, în cazul în care sufletul nu-i s-ar însănătoși, chiar dacă inima lui ar fi fericită, cu fericirea cea mai mare de a o ține pe Ileana în brațe, n-ar putea fi fericit pentru totdeauna. Dar oare cine avea un remediu? Unde ar fi existat o vindecare pentru el? Se bucură când, în sfârșit, auzi frunzișul uscat fășeni sub picior de om, Căci fusese cuprins de o tristețe pe care nu putea alunga cu nimic. Se ridică amabil în picioare ca să-l salute pe noul venit. Pe poteca îngustă venea Trunowski pe care îl așteptase. Ei se salutară. Acesta este stejarul? Da, Ian, asta este. Cred că ar trebui să-l cumperi, căci un așa trunchi sănătos ca acesta nu o să mai găsești curând. Se uitară temenic la copat și Trunovski se așeză pe el. Era încălzit din cauza mersului repede. Te-ai grăbit? întrebă Pavel. Sigur că da, acasă mă așteaptă foarte mult de lucru, răspunse templarul. Apoi convenirea asupra aspectelor comerciale. Pavel urma să anunțe la colul silvic cât voia Ian să dea pentru copac și apoi să-l informeze dacă prețul era acceptat. Ce frumos este aici la munte, zise Ian după ce băuse din izvor. Ai un serviciu frumos, Pavel, în această natură frumoasă, așa de liniștită cum este ea acum în jurul tău, a fost poate și în jurul lui Adam pe când era în paradis, pe pământul de curând creat de Dumnezeu. Aha, așa este, gândi Pavel, el are o altă credință și nu are voie să păcătuiască. Ascultă, Ian, Andrei mi-a spus că tu nu ai aceeași credință ca noi. Este adevărat? întrebă el după o vreme. – Mai întâi trebuie să știu, Pavel, răspunse acesta cu un zâmbet, în ce crezi tu și apoi o să-ți răspund. – Ce cred? întrebă Pavel consternat. Medită o clipă, apoi se uită drept în ochii celui ce le întreba. – Aproape nimic, zise el, nu mă interesează aceste lucruri. – Eu, din potrivă, cred tot ce scrie în Sfânta Scriptură și aceasta este noua mea credință, zise Ian. Și ceilalți cred în Sfânta Scriptură, dar după cum aud, tu trăiești altfel și nu ai voie nici să înșel, nici să înjuri. Sau mai bine zis, nu trebuie nici să înșel, nici să înjuri, căci Domnul Iisus m-a răscumpărat din sclavia păcatului. Cum adică, ce e că te-a răscumpărat? întrebă Pavel, impresionat și uimit. Da, el mi-a iertat păcatele pe care le-am comis înainte de a-l cunoaște și le-a șters cu sângele său. Iar pe cele care erau în mine le-a scos din inima mea. El a putut să facă lucrul acesta deoarece este Dumnezeul meu, creatorul meu și totodată mântuitorul meu. Auzi, nu înțeleg cum vine asta. Ei bine, imaginează-ți, să zicem că tu ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, tu, Pavel, și acum te-ar apăsa lucrul acesta. Dar nu ai nicio ocazie să repar ce ai greșit și poate te gândești că trebuie să rămâi așa toată viața. Și chiar dacă îți dorești să fii curățit de murdăria, de toată murdăria, știi totuși că niciun om nu te poate curăți. Și apoi vine cineva la tine și îți spune, vino la Isus, vino la Fiul Crucificat al lui Dumnezeu. Iar tu urmezi acest îndemn și vii, El te primește. Dumnezeu îți atunci totul de dragul sângelui fiul său și tu ești curat. Dar pentru ca să nu păcătuiești și mai departe, îți dă din inimă, îți scoate din inimă pofta de a o aface. Vezi tu, așa a făcut cu mine, slabă lui. Dar știi ce, Pavel, îmi pare rău, nu pot să mai rămân, trebuie să plec acasă. Și cum, zise Pavel, nu te mai chinuie păcatele făcute? Nu, Pavele, căci Domnul Iisus zice... Veniți la mine, voi care sunteți trudiți și impovărați, și eu vă voi înviora, iar într-un alt loc, eu îți voi arunca înapoi a mea toate păcatele tale. Dacă deci ți s-ar lega o piatră grea de spate sau de piept și n-ai putea să scapi de ea, nu e așa că te-ar apăsa? Și dacă ți-aș lua eu acum piatra și aș arunca-o înapoi a mea, nu e așa că nu te-ar mai apăsa? Sigur că nu ruse, Pavel. Ei, vezi tu? Asta a făcut Domnul Isus cu păcatul meu. El nu mă mai apasă." Și ascultă Andrei, crezi că el ar putea face același lucru și cu păcatul meu?" întrebă Pavel. O, bineînțeles, Pavel, cu condiția să vii la el cu păcatul tău. Știi, Pavel, dacă pe mine nu mă crezi, precis ai și tu o Biblie acasă. Eu cu tine în pădure, aici ai destul timp și liniște." Caut aceste versete, citește-le și convinge-te singur. Acum însă cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Și bărbații se despărțiră, Pavel se întoarce acasă adânc, cufundat în gânduri. Știi ceva, Andrei?" zise el fratelui său. să rugăm pe Iantrinovski să ne facă podeaua. Pare că e un om așezat." De ce nu? Dacă vrei, voi tocmi cu el lucrarea. Materialul îl am deja gata, pregătit." Poate să-și înceapă săptămâna viitoare. Bun, după amiază ar putea Ilanca să se mai ducă dată la cules de fragi, căci mâine precis că nu va mai găsi fragi neculese, propuse Andrei la prânz. Ah, de ce tocmai astăzi când avem atâta treabă, bombănim mama zvara? Dar mămico, lasă-mă să mă duc și după aceea îmi fac și treaba, se rugă fata. De ce să nu culegem dacă le vrea Andrei? O să-i caut un locușor bun și o voi ajuta și eu la cules," promise Pavel. Femeia dădu din numer, dar îi lăsă pe cei doi să plece. După ce de retică prin casă, ieși la Andrei în curte. Pavel acesta era un om care gândea. El și-a dat seama că oricât de multe fapte bune ar fi făcut acum și oricât de multă bucurie și ar fi putut procura prin căsătorie cu cea pe care o iubea atât de mult, Povara păcatelor pe care le făcuse nu putea fi înlăturată, și a dat seama că aici este nevoie de cu totul altceva. Unuia ca Pavel, care este serios cu sine însuși și înțelege că păcatele nu pot fi înlăturate și nici trecute cu vederea, Domnul Isus le adresează această chemare duioasă din Matei, capitolul 11. Veniți la mine, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vom vedea că și Pavel ajunge să înțeleagă lucrul acesta. Se bucură că Domnul Dumnezeu a pregătit un mișloc de ușurare a poverii lui și că i-a fost luată prin Domnul Isus Hristos pe drept adică păcatele lui au fost plătite de Domnul Isus Hristos și apoi, datorită credinței în Domnul Isus Hristos care a purtat păcatele, el a putut să devină un copil al lui Dumnezeu, fiind deliberat desăvârșit de povara păcatelor. Iar jugul nou pe care îl ia jugul Domnului Isus, adică ascultarea de tatăl, este un jug bun. Și povara aceasta a dragostei pe care a pus-o Domnul Isus în inima lui e o povară cu adevărat ușoară și de dorit pentru orice suflet omenesc să o poarte. Mulțumim, Doamne, Dumnezeule Tată Ceresc, că și prin istorisirea aceasta ne ești în cale din nou cu Domnul Isus Hristos prin care ne-ai luat povara păcatelor și ne aștepți să credem în El să le aruncăm asupra Lui și cufundându-ne cu El în moartea față de noi înșine, Să înviem împreună cu El la o viață nouă, în calitate de copii ai Lui Dumnezeu, Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ca mea din Sarmale Suntem în epistola lui Pavel către Galaten la capitolul 1. După ce în versetul 17 ne face cunoscut că după întoarcerea lui la Dumnezeu s-a dus în Arabia și apoi s-a întors din nou în Damasc, la versetul 19 ne face cunoscut următoarele. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Apostolii erau la lucru pe ogorul cel întins al Domnului și nu puteau fi văzuți toți la un loc în aceeași cetate. De ajuns era pentru Ierusalim Iacov, Petru și Ioan. Ei făceau cu prisosință toată lucrarea de care avea nevoie comunitatea lui Hristos din această cetate. Ceilalți s-au împrăștiat prin lumea care zăcea în întuneric pentru a aduce suflete la lumina mântuirii pentru a întemeia pretutindeni biserici ale lui Hristos. Frumoasă mărturie despre un ucenic al lui Hristos este atunci când spui că nu-l mai vezi acasă ocupat cu frământările vieții acesteia, ci este plecat în lucrarea Domnului. Așa a mărturisit Sfântul Apostol Pavel despre apostolii Domnului. El n-a mai văzut ceata apostolilor, ci doar pe Iacov, fratele Domnului. Toți erau în altă parte, ocupați cu marea lucrare a mântuirii. L-am văzut pe Iacov, fratele Domnului. Ferice de acela care duhovnicește vorbind, vede numai frați de-ai Domnului și nu mai vede străini sau dușmani în cei care se ocupă cu Evanghelia, chiar dacă nu fac parte din ceata sau adunarea lui. Numai un frate al Domnului descopere frați ai Domnului. Numai o făptură nouă recunoaște pe celelalte făpturi noi. Cei cu ochii duhovnicești văd tot cei duhovnicesc și deosebesc îndată lucrarea Duhului. Orice credincios adevărat este o lucrare a Duhului cum vedem la Efesen 2 cu 10. N-am văzut, spune Pavel, decât pe Iacov, fratele Domnului. Când mergi într-un oraș sau într-o adunare, să cauți să vezi numai frații ai Domnului și atunci vei fi scutit de multe înfrângeri duhovnicești. Vei fi păzit de Duhul invidiei și al urii, de Duhul certurilor de partidă și de alte păcate, vei trăi bucuria părtășiei adevărate cu Domnul și cu frații Lui. Iar în versetul următor, versetul 20 din Galateni 1, Pavel ne dă următoare asigurare. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. De câte căderi și înfrângeri, de câte rușine și pagubă duhovnicească, de cât rău și am fi scutiți, dacă am spune orice vorbă, am luat orice hotărâre și am face orice lucru înaintea lui Dumnezeu și pentru slava lui. Numai înaintea lui Dumnezeu este lumină. În altă parte domnește întunericul și tot ce se face la întuneric, chiar dacă ar fi pornit din intenții bune, aduce dezastru. Numai înaintea lui Dumnezeu se poate gândi curat, se poate vorbi adevărul și se poate face lucrarea neprihănirii. Numai înaintea lui Dumnezeu se trăiește cu adevărat lepădarea de sine și numai înaintea lui Dumnezeu nu se poate minți. Numai înaintea lui Dumnezeu este descoperită ființa omului până în cele mai adânci cute ale ei și nu mai poate rezista niciun interes trăin de voia lui. Orice lucru făptuit, orice vorbă rostită și orice hotărâre luată care ne aduce părere de rău, mustrare de cuge și tulburare, n-a fost înaintea lui Dumnezeu. De câte ori spunem, mai bine nu rosteam vorba cu tare sau mai bine nu făceam cu tare lucru, este semn că nu am fost duhovnicește vorbind în momentul acela înaintea Domnului. Orice răutate și orice stricare a adevărului se întâmplă numai în afara lui Dumnezeu. La 2 Corinteni 2,17 citim, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, spune aici, deci, în Cristos. Înaintea lui Dumnezeu ne vedem cu adevărat sărăcia și nimicnicia noastră și aici suntem umpluți cu plinătatea Harului Său. Înaintea lui Dumnezeu putem iubi cu adevărat pe frați, pe toți oamenii și pe vrăjmași, pentru că numai înaintea lui se topesc toate deosebirile de nem religie sau stare socială. Înaintea lui Dumnezeu se trăiește cu adevărat credința una singură, dată de Dumnezeu Sfinților Săi, cum citim la Iuda 3. Cain, citim despre Cain în Geneza, că a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, adică fugă, la răsărit de, a de Eden. Când nu mai stai înaintea Domnului, ești departe de Eden, departe de fericire și de lumină ori de câte ori suntem nefericiți, tulburați și nestatornici în sufletul nostru, suntem fugiți din fața Domnului. În continuare la versetul 21 din Galateni Apostolul Pavel ne face cunoscut următoarele. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciriciei. Este foarte important în viață totdeauna starea de după aceea. Orice vorbă, Orice lucrare, orice hotărâre, toate au un după aceea. Ce va fi după aceea? Iată primul gând pe care trebuie să-l am înainte de a face sau de a spune ceva. De câte necazuri, de câte înfrângeri și de câte pagube am fi noi scutiți dacă ne-am gândit totdeauna la după aceea. Dar acest lucru cere mereu ca grija să fie trează. Santinela de la poarta gândirii noastre trebuie să-și facă datoria, aducându-ne mereu aminte că urmează un după aceea. Spune un proroc din vechime, e vorba de Amos, capitolul 6, versetul 1, Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, adică de cei care trăiesc fără să se gândească la ce va fi după aceea. Nimic nu e mai important în viață decât grija de viață. Ce va fi după aceea, după viață? Nu cumva viața trupească sau viața duhovnicească se află în pericol? Să nu mă grăbesc să spun sau să fac ceva până nu mi-aduc aminte de necesarul după aceea. Nepăsarea și uitarea au totdeauna urmări grele. Cuvântul lui Dumnezeu, această carte a vieții, cuprinde în sine, de la început până la sfârșit, numai îndemnuri pentru pregătire la ceea ce va fi după aceea. Sfântul Apostol Pavel trăia o viață foarte bine și amănunțit planificată. Totdeauna se gândea la după aceea. El avea pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și grija pentru toate bisericile și tocmai de aceea nu trecea nepăsător pe lângă timp. După ce a terminat lucrul în Ierusalim, s-a dus în Siria și Cilicia. El nu trăia pentru sine, ci numai pentru Hristos și lucrarea lui. Dacă mergea dintr-un loc în altul, avea în vedere numai acest scop. Ce va fi în viața ta după clipa de față și după lucrarea pe care o faci acum? Dacă trăiești pentru Hristos, nu vei fi nepăsător nici față de ceea ce spui, nici față de ceea ce faci și nici față de timpul scump pe care îl ai. Nepăsarea față de cele duhovnicești, se încuibă în viață numai atunci când lumea cu duhul ei, cu frământările ei, te-a Numai atunci nu te mai gândești la acel după aceea. Chiar și emisiunea aceasta creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, la care ascultați, are ca obiectiv principal tot acest lucru să aducă aminte sufletelor tuturor ascultătorilor că există un după aceea. Există un după aceea al vieții acestea, după ce se sfârșește viața aceasta, există o viață fără de sfârșit, o viață veșnică, în care trăiești nu pentru că vrei, nici pentru că nu vrei, nu pentru că îți place să te gândești, nici pentru că nu îți place să te gândești, ci pentru că așa a rânduit creatorul tău. Și creatorul tău care a rânduit să ai o viață după aceea, Ți-a dat posibilitatea să asculți vestea bună a Evangheliei sale, prin care îți dă toate condițiile absolute și desăvârșite să-ți rânduiești viața după aceea în așa fel, încât să poți fi în chiar sfânta lui prezență. Primește deci astăzi pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, prin credință, prin pocăință, prin botez și credință în Evanghelie, și când va veni acel după aceea, după viața de după mormânt, vei putea să împărățești pentru totdeauna cu Domnul Isus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului G009, dorind din toată inima ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți ce se deschid să le primească. Amin. Mulțumim și devon begin to don't bring